i svetog evanđela po um Mateju slava tebe gospodin slava tebe a zimo, rodoslo, Sinov Davidov, Avramov sinov. Avram rodi Isaka, a Isak rodi Jakova, a Jakov rodi Judu i bratču njegovu. A Juda rodi Forisa i Zarusta Tamarom, a Foris rodi Esroma, a А Арам роди Аминадава, а Аминадав роди Насона, а Насон роди Салмона, а Салмон роди Воза с Рахавом, а Воз роди Овид с a а Овид роди Јсеја, а Јесеј роди Давида цара, а Давид цар роди Соломона с A Sogomon rodi Rovoama, a Rovoam rodi Aviju. A Avija rodi Asu, Asa rodi Josafata, a Josafat rodi Jorama, a Joram rodi Oziju. A Ozija rodi Joatama, a Joatam rodi Ahazam. A Ahaz rodi Jezekiju, Ojasek je rodi Manasio, Manasio rodi Amona, a Amon rodi Josio, Josio rodi Jehoniju, i brat ću njegovu u se obivavilonskoj. A po se obivavilonskoj Jehonija rodi Salativa, a Salativ rodi Zorobabelja, a Zorobabel rodi Abiudab. A Avijud rodi Eliakima, a Eliakim rodi Azora, Azor rodi Sadoka, a Sadok rodi Ahima, a Ahim rodi Eliuda, a Eliud rodi Eleazora, a Eleazar rodi Matana, a Matan rodi Jakova, a Jakov rodi Josifa.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 Koljena četirnaest, a rođenje Isusa Hrista ovako bi. Kad je mati njegova Marija bila obručena Josifu, a prije nego što se bije u nađe se da je zatrudnjela od duha svetoga. Иосиф muž njezin budući pravedan i ne hoteći je javno izobličiti na mislu je tajno otpustiti no kad on tako pomisli gled javi mu se u snu anđel gospodni govoreći Josife, Ne boj se uzeti Mariju, ženu svoju, jer ono što se u njoj začelo od duha je svetoga, pa će roditi sina i nadjeni mu ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grijehova njihovih. A sve se ovo dogodilo da se ispuni što je Gospod kazao preko proroka koji govori, eto djevojka će začati i rodiće će sina i nadjenuće mu ime Emanuil. Što će reći snama Bog? Ustavši od sna učini Josip kako mu zapovjedi anđel gospodnji Juze ženu svoju i ne znađaše za nju dok ne rodi sina svojega prvjenca. I nadjenu mu ime, Isus. Slavate mi, O Spodni, slavate me. Oce i Sine i Svetoga Duha, ako danas bude problema, braće i sestre, ako bude teških raspoloženja, teških misli i osjećanja i teških i umrtvjujućih želja i namjera i planova, ako i bude, sve je to počelo rano jutros, kad smo ustali iz postele, ustali od sna, I napravili prvu grešku. Grešku na koju su nas naši sveti mudri i bogom prosvećeni učitelji uvijek upućevali da pazimo da ti prvi koraci, ti prvi otkucaji novog dana, te prve misli koje nas Posjećuju i koje izviru iz nas, kad ustanemo od sna, ustanemo iz postelje, prva osjećanja, prve želje, prva stremljenja i prva čežnja, da pažnju na njih, jer od tog trenutka počinje ili blagosloveno vrijeme ili problematičan dan. Zbog toga problem nastaje ili se sprečava upravo u tim prvim trenucima. Zbog toga ako smo jutro ustali ne zablogodarivši gospodu što nam je dao novi dan, novu veliku mogućnost, što nam je dao tako Veliki Bogoslovi tako veliku priliku da se opet i opet okupimo u njegovom svetom hramu, njegovom i naše da se okupimo oko njegovog svetog imena, oko njegove svetosti, oko njega koji jeste život, jeste snaga, jeste smisao Jeste mir, jeste punoća, jeste zdravlje, jeste vječnost. Jeste apsolutno dobro. Dakle, ako smo jutro slustavili, troni, molitavi, mamorni, ako se nismo prenovili, Ako nismo brzo ustali iz postelje, jedva čekajući kad ćemo prije doći u hram, utrkujući se, kao što su se utrkivali apostol Petar i Jovan, kad su čuli da je gospod nestao iz groba. Marija Magdalina nije tamo našla gdje su ga sahranili i na grob kamen veliki navalili, zapečatili ga i stražu posavili dakle ako se nismo jutros utrkivali ko će prije doći u hram ne kao što najčešće biva da dolazimo sa velikim zakašljenjem jer minut poslije svetih zvona svetih truba koje pozivaju na veliku radost i na veliko koračanje uvis jedan minut i bracu i sestre ogroman i veliki. A da ne kažemo što znači zakasniti na liturgiju 15 minuta, pola sata ili dolaziti tamo negdje pred kraj. O nedolaženju na liturgiju Nemojmo danas govoriti da ne odemo na tu tužnu, mračnu i crnu stranu previše. Ipak prednost ima radost, prednost ima život, prednost ima revnost, sveta revnost i hitanje i utrkivanje. Ko će prvi doći u hram, ko će prvi stati i čekati da se nebesa otvor. Dakle, braće i sestre, ti prvi trenuci, prvi otkucaj ovog dana, oni zapravo odlučuju ne samo o tom danu, nego vrlo moguće, to se nikad ne zna. Zbog toga je gospodi zapovjedio da stražimo Jer rekao je, ne znamo ni dana, ni časa. Vrlo važno upozorenje, braćo i sestre, od gospoda naših. Ne znate ni dana, ni časa. Mnogo šta znamo, braćo i sestre. Oko mnogo čega se sjekiramo, za mnogo čim trčimo i jurcamo. I mnogo... Šta mislimo da znamo i pravimo se pametni važni, a jedno ne znamo? A to je rekao sam gospod, ne znate dana i časa. Kada će naše ime biti prozvano, kada ćemo biti prenijeti u jednu drugu realnost, mislimo na trenutak našeg ishoda ishoda naše duše i stijele. Taj dan ne znamo i taj čas ne znamo. Zbog toga, jedino što znamo i čemu nas je Gospod naučio i našte nas je podstakao, jeste da treba da stražimo. Zbog toga, straženje treba početi od prvih trenutaka dana, od buđenja straženje u zdravom smislu, da se ne umetne neka mrtva pomisla, neka mrtvačka želja, neko džavolsko stremljenje ili interesovanje. Kako je tragično, braći i sestre, a to se, nažalost, dešava, jer moramo da se držimo nivoa na kome se nalazimo, znate. Gospod u ad da bi čovjeka podigao zbog toga kretanje liturgijskih zajednica iako liturgija ona povlače na nebese i nema drugog cilja jer duh sveti koji nas okuplja i okupljene podiže na nadnebesne visine vracja u naručju očevo, onje je, braćo i sestre, ovdje zbog nas. Duhu svetom je najmanje potrebno neka, da kažemo, transparentna projeva znanja ili dobre informisanosti. Nažalost, vrlo često u crkvama i vrlo često među onima koji bi trebali, a Bogom osiljeni i pozvani da narod podižu na nivo hrišćanske svijesti na nivo nadnebesni. Dakle, vrlo često zaboravljamo jednu strašnu činjenicu. Jednu veliku istinu. Da je naš narod teško obolio. Teško obolio I da je izgubio pamćenje, izgubio znanje, da je u velikoj krizi, da više ne zna ko je, šta je i čije. Ko su mu preci, ko su mu učitelji, ko su mu džedovi, prađedovi, ko su mu sveci, kojim jezikom su govorili, kojem se Bogu morili koje hramove podizali, koje praznike slavili, koju vjeru vjerovali i na koji način živjeli. Naš narod je sveto to zaboravio, braću zbog toga mnogo je važno kako mu se obraćamo. Mnogo je važno, mnogo, mnogo važno od vječnog značaja. Šta mu govorimo? Kakve mu poruke šalje, kakve mu poruke daje, vrlo često izigravamo, to više liči na neke akrobate ili na, da kažemo, demonstraciju nekih naših mentalnih sposobnosti, umnih, intelektualnih. Na našoj, kako se to kaže, ako se ne varam, gigabajte. A narod gleda, ne razumije, gleda, čeka, ništa ne razumije. Duh sveti, kome je važnije spasenje jednog čovjeka, jedne duše, i to one koja je svaku gubi od do pete, takođe čeka da se pojave usloj i da dođe do tog čovjeka, da mu se obrati njegovim jezikom, da dodirne njegovu gubu, neznanja, njegove rane, malovjerija, nevjerija, da dodirne njegove usmrdjele ranu, njegovo srce kroz koje teče krv i gnoj da dodirne to teško mjesto teško boljevo mjesto koje odiše velikim smradom smradom neznanja smradom neposlušanja smradom nevjerovanja ili pogrešnog a posebno smrdi, braći i sestre, pogrešno vjerovanje koje dovodi do pogrešnog smrdljivog življenja. Grijeh, braći i sestre, smrdi, iako se džavu potrudio da organizuje čitavu vepezu sredstava vjerovanja koja će svojim lažnim mirisom sakriti taj smrat od raznih parfema, pomada i raznih drugih kozmetičkih preparata. Ali grijev, braći i sestri, smrdi na jedan dublji način. Jer grijev jeste povezanost sa izvorom smrata. A izvor smrata jeste džavu. Smrtljivac, kako ga sveti oci nazivaju. I važljivac, jer važ, on jeste otac važi. Važi iz njega ishodi. A gdje je važ, tu je važno življenje, važno mišljenje, važne težnje, važne potrebe, važne akcije. I u svoj toj važi samo je jedno istinito i jedna istina a to je da je čovjek sagriješio i to jeste istina da živi u grijehu i da smrdi da zaudara kažu sveti oci braću i sestre koji su imali jako izoštrena čluga duhovna Kažu da strast srebroljublja, smrdi, ima užitiju svetog Ioanniki, ako se ne varam velikog, kad mu jedan srebroljubac donio neku blitvu na poklon njemu i njegovu manastiru i on je rekao da se to izbaci. Ekonom se začudi otkud, znajući da žive os oskudnom, Okud Iguman takav blagosmo dadaje, da izbacja svježu Brit. koji je bio potrebno. A Iguman kaže:bacci to vogovima patiš da viš, da ni oni meće jest. Bacijuši to u Britvu koje je srebro ljubac don nijo, a srebro ljubij je strašna strast, ona pogani sve čega se čovek dotakne. Volovi su umirisali i odvratili glavno od tog smrada srebroljublja. Takođe, braći i seste, demon bluda, takođe smrdi, takođe jedan od svetih otaca, provazići pored Kelijenog brata, koji se samo misalno, pazite to, misalno naslađivao demonskim pomislima, bludnim pomislima. Dakle, nije se borio protiv njih, nego ih je primao i naslađivao se njima, što znači da se već počeo napajati smradom. Sveti koji je prolazio pored tekeli osjetio je jak smrad demona bluda. A šta tek da govorimo i kako tek smrdi? Kakav je tek smrtljivac onaj one samo mislson nego što kaže apostol Pavle i tijelom pada u čelju sti to demona i svire pog duha Boga što kaže novojavljeni svetitelj Svetogorac Josif jsihaster koji je u jednom trenutku i dotirnuo tog demona rukom i osjetio je pod prstima čekinje kao divlje svinje i na rukama mu je ostao smrad dugo, dugo vremena od demona bluda. A danas, braći i sestre, danas naš narod, posebno omladina, predstavlja jedno veliko roblje Veliko roblje koje robuje raznim demonima, a posebno demonu blude. I čitav naš narod je za oca nečitav, mislimo, na većinu jer ima naroda koji, a taj narod to je onaj koji se okuplja praznicima oko prestoga Božje. Kto je narod Božje? I to je nada našeg naroda. Mi samo u njih i u njihove molitve možemo da se nadamo. Ta mala stada, te male liturgijske zajednice, to je, braći i sese, da se ne bi varali, to je sol ovog naroda. I ovaj narod će se održati samo zahvaljujući njihovim molitvama i njihovim podvigom i njihovim istrajavanjem u tom lagočastivom načinu življenja i stremenja ka Carstvu Nebeskom, kroz svetu pravoslavnu crkvu. To je seo našeg naroda. Nemojmo se uzdati ni u careve ni u knježave. U njima nema spasenja, kako kaže Duh Sveti. Onog dane kad umre, a umrije će toga dana, caru, knezu ili bilo kojem moćniku, u koga se naš narod nada onog dana kad umre tog dana propadnu sve pomisli njegove i nema ga i ne poznaje se više mjesto njegovo koliko je bilo moćnih pa im se više ni mjesto ni ime ne znaju zbog toga naš narod htjeli mi to da priznamo ili ne Он зависи od риturgijskih zajednica bračisest Он завис svog епископа, он зависи od svog sveštenstva, он завис od svog монаšva i он зависi od onог dijele народа koji je prekoе epikopа ivira Veза за онога ko drži s vesjetu E to je, braći i sestre, naša nada. To je ono što nas održava i što može da nas održi. I u budućem. Zbog toga vrlo je važno da shvatimo da je dobar ili veći dio našeg naroda teško, teško bovesta. Samo je bolesniji od njega. Onaj, ko živeći u crkvi Božijoj, tu njegovu boles prijima i ko se sa tog nivoa, duhovnog nivoa, spušta na taj plotski, džavorski nivo i ponovo pokušava da ostvari svoj život u njemu. Samo su ti ljudi bolesni od ovih prvih. Jer ovi prvi, Za razliku od ovih drugih, nemaju iskustvo vagodati. A ovi drugi, koji su ušli u hram Boži, koji su se pričestili tijelom i krvom, koji su kršteni, koji su čuli riječ Božiju, pa se ponovo vraćuju, na stari način života, oni su najteži bolesnici. Zbog toga, braći i sestri, Oni koji su ušli u crkvu Božiju, koji su izašli iz egipatskog ropstva, što predstavlja život po svjetskim zakonima i svjetskim pravilima, ili ako hoćete po svjetskim modama, jer moda, braćo i sestre, ona je zakon. Moda je zakon svijeta. Nemojmo misliti da je lako živjeti u svijetu, a ne poštovati zakon. Nije. Morat ćeš da se pokloniš nekom idolu. Nekog idole ćeš morati da celivaš. Nekome ćeš morati metaniju da napraviš. Nekome ćeš morati da daš od svoje plate, da bi obukao odjeću na kojoj piše njegovo ime i prezime. Ili da, jašoješ konja ili konje sa njegovim pečatom. Život u svijetu, braći se, obavezno podrazumijeva da se poklonimo nekom idolu, nekom mamonu. Zbog toga vrlo je važno naglasiti i opet naglašavati. Ne treba to da nam bude teško ni do sada. Da oni koji su ušli u crkvu Božnju, posebno oni koji su krenuli da žive liturgiju, da žive nebeskim i svetim načinom života, Nema što više da se okreću unazad. Nemaju tamo šta više da traže. Nemaju tamo više kome da se nadaju. Tamo više ništa neće naći sem muku, jad i smrt. I đavola od kojih ih je Gospod oslobodio svojom blagodatnom silom i uvel u crkvu Božiju u novi prostor, u novo carčko prostranstvo, u carstvo nebesko. Zbog toga ponavljamo, samo su bolesni od onih koji žive vani, to jest, pokušavaju da žive oni koji uđu u crkvu i opet se vraću nazad. To je najgora bovest. A dobar dio naloda, braći se sastri, vraćaj se iz crkve nazad ili vrlo malo stoji u crkvi zato što je malo riječi koje mogu da razumiju. Nekako način života koji mi živimo i onaj divo življenje na koji nas je gospod pozvao i koji nam je sobom obezbijedio danas nekako mnogo udaljeni, mnogo, mnogo udaljeni, velika provavlja, bracu i sestre, između svjetskog načina života i svetog uzvišenog, carskog, hrišćanskog načina života. Ogromna provavlja. I zaista, oni koji danas hoće da premoste tu provavlju, ogromna, Jezivu provaliju. Zaista jezivu. I ne treba se čuditi ljudima, kad, koji, ljudima koji ozbiljno hoće da žive crkveno. Kad pogledaju pozicije koje imaju i one koje bi htjeli da imaju i koje mogu da imaju. Ali, preko te provalije vodi samo jedan most. Samo jedan most. I samo jedan način da se ona pređe. Dubina je ogromna. Ne smije se ni gledati dolje, jer će se čovjeku svijest pomutiti i može da skvizne, da padne. Ogroman bezdan, braće i seste. Ogroman bezdan. Zbog toga, upravu su koji se, da kažemo, plaše treba se plašiti treba se bojati ali ne treba očajavati, ne treba odustati jer drugog puta nema braća i sestra i drugoga uopšte nije bilo danas se sjećamo otaca Hristovi potijelu svo vrijeme njihovog življenja, čuli smo ovo evanđelje čudesno, evanđelje mnogima potpuno nejasno otkud sad taj rodoslov kad ne znam ni kako mi se prađed zvao i čukunđen otkud sad ovoliko džedova i prađedova koje prvi put u životu čuje otkud to tako važno važne braće i sestre zato što su i oni živjeli bez mosta oni su živjeli i sagledavali ogroman bezdan koji se nalazio ispred njih i ispred čitavog ljudskog roda, s tim što su oni u sebi i u svom sjemenu nosili nadu da će se taj bezdan premostiti i da će preko tog mosta, Prelazi i samo preko tog mosta braćo i sestre, važno je naglasiti zato što danas džavo a, svojim sposobnostima, velikim sposobnostima da obmane čovjeka, da ga prevari da ga prelasti, pustuje mnoge mostove, koji zapravo ne postoje, braćo i sestre džavo to može da uradi može da napravi čovjeku takvu situaciju da krene da prelazi a, veliku provaviju, a, samo mišljajući da postoji most, zamođalo napravi takvu situaciju da ga prelasti, da ga prevari, da čovjek zaista i krene da korača tim putem. I što je najgore da uspije da napravi nekoliko koraka. I onda, kad ga smrt dodirne svojim potrežnjućim dodirom, da shvati da nema ništa pod nogama i u tom trenutku počinje pad u ogromne dubine ada, bezda. I danas kad posmatramo kako još nam je džavon napravio široke trake braće i sestri. Ide se tim lažnim i nepostojećim ostavima velikim brzinama Ukolima je odlično raspoloženje, društvo puno dobrog raspoloženja, muzika trešti, ima se svega. Idemo jakim mašinama, velikim ubrzanjem, odličnim putevima, misleći u stvari, tu se više i ne misli, nikud si krenuo, niko te čeka prosto takva obmana tako snažna duboka obmana da danas kad pogledamo vidimo braće i sestre užasnost dobar dio i najveći dio naroda lepdi lepdi u vazduhu uopšte ne podajući svijest da ima nekih problema i da nešto nije o redu potpuno se dobro osjećajući a lebdi nad bezdanom i najveći dio našeg naroda tako živi tako živi i samo velika milost i veliko trpljenje Božije mogu da budu zrak nade da će se tu nešto promijeniti ali Bogu je Potreban je onaj koji jeste u tim kolima, ko hoda po tom vazduhu. Potreban je da ga čuje, da se okrene, da ga pogleda, da mu čuje riječ, da ga vidi, da ga opipa, da ga Bog za ruku uhvati. Ne da ga uhapsi, nego za ruku ispluženu da ga uhvati, da ga prebaci na drugu stranu, da ga prebaci u carstvo nebeskog. Jedinim mogućim putem, na jedini mogući način, jedinim mostom koji vodi iz carstva tame u carstvo vječnog života. I toga, braću i sestra, mnogo je to važno naglasiti, jer dobar dio nas, iako smo mi ovdje u crkvi, ali vjerujte, dobar dio nas hoda po vazduhu. A to je mnogo opasno življenje. Mnogo, mnogo opasno. Vrlo često se dešava da nam braće i sestre nestaju. Nemar, izgubio se. Propao je. Poginuo je. Jedan je put braće i sestre i taj put evo nam praoci danas sljedoče, a i praznik koji je od, od danas ulazimo praznik rođenja gospodin jedini put jedini most jeste ova pločeni Bog Bogo čovjek Bog u tijelu sila Božja braće i sestre božanska sila Božja ušlo je sjedinilo se sa našim tijelom I mi kao tjelesni, a i duhovni ljudi, zahvaljujući tom velikom čudu, možemo, nošeni na plećima Božim, sestri, na ramenima Božim, da budemo prebačeni preko njega, to je mnogo važno, moramo nagaziti, braći i sestre, na ramena Božija, Samo su ona dovoljno snažna i dovoljno moćna i dovoljno široka da premoste ogroman bezdan između ljudske prirode grijehom ociječene i božanske prirode koje su sjedinjene u vičnosti Boga čovjeka gospoda našeg Isuse Hrista Ka čijem rođendanu, čijem rođenju idemo, zbog toga je Božić važan dar, važan praznik. I moramo ga, braćo i sestre, zaista moramo doživjeti na jedini mogući način. Most je u Koljevci. Mnogo je Koljevki bilo u ono vrijeme, braćo i sestre, i u vitlemu i oko vitlema a samo je u jednoj bio bogo čovjek Mnogo ih je rođeno tog dana u čitaloj zemlji ali samo je iz utrobe presvete bogorodice duhom svetim začet gospod naš Isus Hristos samo je on bogo čovjek samo je u njemu spasenje I naša crkva, braće i sestre, naša pravoslavna apostolska crkva, ona je izrasla, obratite pažnje na to, je, to je mnogo važno da znamo, mnogo važno da ne bismo izlazili iz crkve pa se vraćali opet tamo gdje ne treba. Ona je izrasla iz te kovjevke, braće i sestre. Sve što mi danas imamo, evo i ovaj krst koji držimo u luci, ovo sveto iranđelje koji je ispred nas ove božanske riječi koje je čitano ovaj hram ovo sveto pričašće kojim ćemo se danas pričestiti svaka dobra misa svaka sveta želja svaka sveta vrlim sve dobro Sve svete mošti koje imamo, sveti Vasilje Ostroški, sveti Petar Cetinski, i riječi, svi svetitelji, braci sve. sveti, sveti Gnjak je bogonosec koga danas slavimo. Sveti Danilo, drugi, arhijetiskop srpski, sveti pravedni Jovan Kronštadski, danas ih slavimo. I svi svetitelji, koliko ih god ima i koliko će ih god biti, ne samo svetitelji iz ljudskog roda, nego i sve svete angeliske sjeve, braća i sestre, kojih nema baš malo, iako mi o njima vrlo malo mislimo, od serafima do angelata, svih devet činova angelskih, svi su oni, braća i sestre, sve svete crkve, I Podmajinski manastir, i svi svetogorski manastiri, i svi pravoslavni manastiri, sve pravoslavne crkve. Dakle, sve, sve, sve, sve je to, braćo i sestre, izraslo iz vitleemske kovjeki. Pa i ti, ako si kršten, ako si kršten u pravoslavnoj crkvi, ako se opulkao u Krista. Pa i ti si iz te kovjetke, i ti si iz Vitvejima, i ti si u Vitvejemu rođen, i ti si u Jerusalimu sahranjen. Svi mi, i sest, jedno mjesto rođenja, Vitveja, i jedno mjesto gdje smo sahranjeni, Jerusalim. Nije naš grob tamo gdje mi mislimo da jeste. Naše je grob braća sestre u Jerusalimu i naše vaskrsenje braća i sestre je u Jerusalimu u grobu gospodnjem. U gospoda smo se obukli sa njim umrli a dje smo mi to umrli dje se mi to krstili u Jordanu braća i sestre sa njim umrli Sa njim i vas krsli. I sa njim treba da živimo, odnosno u njemu da živimo. Šta to znači u njemu da živimo? Njime da mislimo, njime da želimo, njime da osjećamo. Onako kako Hristos zapovjeda, onako kako je gospodnja volja, to bi i naša volja da bude. A je li tako, braćo i sestre? Može li biti tako ako mi živimo u grijehu, u razvratu, u nemaru, u vjenosti, u važnim vjerama, možeš ti biti Hristov ako se zapadaš na nož raznih važnih učitelja. Možeš ti biti Hristov ako se baviš nekom vrstom meditacije ili jogom ili nekim drugim važnim tehnikama duhovnim. Kako ti možeš biti Hristo, kako u tebi može biti duh Boži, ako dišeš i ako se napajaš duhom satanskim, može biti i jeste u tebi, ali ti ga ne koristiš. I bit će u tebi sve dok bude vremena za pokajanje, a ako ga ne ostvariš, ako se ne pokaješ, ako se Bogu ne vratiš, odluzeće se od tebe. I na tom mjestu će se pojaviti ogroman bezdan, ogromna rupa koja će biti ispunjena tvojim krikom, vječnim krikom i vječnim škrgutom zuba. Zbog toga, braći i sest, da se sjetimo ko na nam oci, ili bolje reći ko nam je otac, Jer jedan je Otac. Otac svih nas, braci i sestre, je Otac Gospoda našeg Isusa Hrista. Mi smo svi njegova djeca. Svi smo njegovim duhom, svetim duhom usinovljeni. I u crkvi Božjoj živimo kao što bubreg živi i prebiva u loju kao bubregu loju što se kaže tako bi mi trebali u crkvi da imamo svoje mjesto i samo na taj način možemo da se projavimo kao celovite ličnosti kao svete ličnosti to neva dobro da zapamtimo i samo se u crkvi možeš potpuno ostvariti van crkve si što kaže Ava Justin ne čovjek pogu čovjek Kod čovjek, kvazi čovjek, a samo u crkvi, koja je bogočovječansko, tijelo gospodnje, možeš postati čovjek u punom smislu. To jest, možeš i sam biti bogočovjek, bog po blagodati, samo u crkvi, samo u pravoslavne vjera. Zbog toga, braci i sestre, pravoslavna vjera, zbog toga smo mi ušli u dilemat. Je li pravo sravlje jedino, može li seđe drugo? Možeđe god oćeš, i kako god oćeš i sa kim hoćeš. Ali, ako hoćeš, a problem je u tome što mi to nećemo, ako hoćeš da budeš bogo čovjek, obragodat, ako hoćeš da budeš Bog, ako ti je dosadilo da budeš pot čovjek, ne čovjek, ako hoćeš ako ti je docadivo da budeš pravi čovjek kao čovjek onda samo u pravoslavnoj crkvi možeš da budeš to što željiš da budeš nemin nad čovjek od boženskog i poremečenog ničer nego da uđeš u bogočovečljansku zajednicu to je u crkvu svetu i u njoj Našavši svoje mjesto kao ud tog tijela da osjetiš u noću življenja, da dišeš i da živiš punim plućima, punim umom i punim srcem, a to možeš samo u pravoslavnoj crvi, ti i bilo ko drugi, van nje samo polu čovjek ili ako hoćeš da budeš supermen, van crkve možeš biti supermen ali Bog po blagodati samo u crkvi pravoslavnoj crkvi apostolskoj to je vrlo važno naglasiti ne zato što se to nama tako mnogo dopada nego zato što je to zapovijest otačka zapovijest svetih džedova svetih prađedova zapovijest sina božijeg zapovijest oca I pečat duha na toj zapovijesti. A pravoslavna crkva, pravoslavna vjera, šta to znači, braći i sestri? Recimo i to mnogo je važno, zato što se i tu ispunjujemo. Pa zbog toga ulazimo i izlazimo. Pravoslavna crkva, ne idemo kratko. Pravoslavna crkva jest kršter u njoj, milopomazan u njoj, prisutan Kad je vrijeme da se sebereme. Ako si kršen, miro miropomazan, onda budi na liturgiji. bude nedelom na liturgiji. Potvudi se da budeš. Prazni svete praznike. Posti svete postove. Vjeruj onako kako te ona uči da vjeruješ. Ispovijedaj Boga onako kako ti je ona otkriela Boga. Kako ti se u njoj Boga otkrijeva. Tako ga primi tako bi ispovijedali nikako drugačije i ni po koju cijeni. Ne kadaj se nikome drugom, sem njoj, to jest zbogu, ocu, sinu i duhu svetome na način kako su te tome naučili sveti apostoli i svi sveti učitelji naše crkve. Nikome drugom. Učestvuj njenim svetim tajnima učestvuj svetom pričešću pričešćuj se uzimaj tijeli krv uzmi jedi i pij živi onako kako je ona zapovjedila ili ako je to lakše kako je on zapovjedio ko on trojični Bog trojica u jedinici otacini sveti duh a jedna zapovjed čuvaj se grijeha čuvaj se džavola čisti se od strasti čisti se od bolesti stiči vrline, živi sveto budi svet ne klanjaj se važnim bogovima važnim idolima to je braći i sestre pravoslana vjera ima sve ako koćemo, sve će nam se reći ne mojmo da lutamo ne mojmo dragoceno vrijeme da gubimo jer ode vrijeme braći i sestre vrijeme ne čeka nikoga. Zbog toga ga treba iskoristiti da bi se vječnost u njemu stekla. A vječnost, blaženu vječnost možemo da samo na onaj način na koji je bespočetni Bog. Bog koji je iznad vremena zapovjedio. Pa je li to veliki blagoslog? U vremenu si, u prostoru si, a navodiš se instrukcijama onoga koji je iznad vremena i iznad prostora i prije vremena. On ti daje uputstvo. To je, braće i sestre, veliki glavu svoje. I zapovjest gospodnja, sve zapovjesti Svjetog evanđelja, ako mi čitamo Svjetog evanđelja, ako ga ne čitamo, onda je možda bolje da se raziđemo, ali ako ga čitamo, sve te zapovjesti dolaze od i u njima nije samo zapovjec, nego i sile, osvećujuća, otrežnjuća sile. Velika sila i velika moć. Što više živiš po zapovjestima gospodnjim, to je što više živiš po voli Božijoj. Melem volje Božije, svete volje Božije, stavljaš na svoju ranjenu volju. Na svoju ranjenu, bolesnu volju i tako se iseljuješ I sve više želiš i voliš ono što i Bog želi i voli. I tako se čovjek sjedinjuje sa Bogom. A u svetu ambijentu crkve, u svetotajinskom ambijentu, pa će tu da bude i postova, pa će tu da bude i praznika, pa će tu da bude i velikih moritala, pa će tu da bude i velikih e, blagoslova od svetitelja, pa ćemo celivati mošti, Pa čuti i ovo, naučiti i ono, pa se što je najvažnije pričestiti tijelom i krvom. I tako, braće i sestre, čovjek polako počinje da se iseljuje i od čovjeka preko onog jedinog mosta, to jest preko crkve pravoslavne, postaje Bogo čovjek po blagodati, po daru Božje, postaje Bogo. Smatramo da je to zanimljiva, grubo rečeno, vrlo zanimljiva i vrlo dobra ponuda da postaneš Bog po blagodaju. Svašta nam nude da budemo. Svašta nude, braću i sest, razni programi, razni krediti. A crkva, šta ona nudi? Ona nudi da budeš Bog. I to ne samo za jedan dan maskiran Bog da glumiš Boga ne da budeš Bog i da to budeš u vjekove vjekova u, u vječnosti da budeš takav e to braći i sestre nudi naše sveta crkva zbog toga se jaz između nje i svijete opet i pokozna koji put povećava i biće sve veći i veći kurc koji je svijet uzeo je pogrešan on ide potpuno suprotno od onoga ka čemu bog zove i ka čemu nas usmjerljuje i nadahnuje zbog toga mnogo važno da se vežemo za crku braći i sest da se za nju vežemo i da se odvežemo od svijeta i gospod će nas svojom moćnom desnicom prebaciti kroz sebe kroz sebe na nadnebesne visine i posaditi se sobom odnosno mi smo sjedinjeni sa njim Gdje je glava naša, tamo i svo tijelo našo. Ako je gospod sa desne strane oce, pa i mi ćemo, braći i sestre, biti tamo. To su, to su tako veliki darobi, tako velike obećanje da mi ovako navikli na ovaj životinski nivo. Mi to uopće ne možemo da shvatimo. Nama to potpuno zvuči nevjerovatno. Potpuno nevjerovatno. I onda nam je maksimum doživljaja da skočimo sa nekoga vrha i da tako ovepimo malo na nekom padobranoj ili raznim sad novim prevoznim sredstvima. Tako da ovetimo malo kroz vazduh, platimo tu tarifu i znajimo termi i ovetimo, gledamo i to je maksimum naših doživljaja. A crkva, a Bog pozvao na velike visine i zbog toga čovjek i voli da leti bracu i srsta to je ta čežnja za letenje znate. ali ne ovakvi i ne novim ovim visinama to su male visine to su kokošije visine nego treba se vinuti visoko na krilima duha svetoga na krilima svetog života jer tamo gdje je duh sveti tu je i svet život tu su i svete te vrline Ne možeš polomljenim krilima, polomljenim od bluda, od raznih strast, polomljene kičme, polomljene lopanje i vilice prosutog mozga, zatolane krvi, ne možeš da letiš tamo gdje lete sveti ljudi, ne možeš. Ne samo što ne možeš, nego i ne želiš. I ostaje samo jedan prostor za ovet, koje učija savrmeni otacu. A to je skok u bezdan i imitacija leta. A leteći u bezdan u ogromne atske dubine da simuliraš i da uživaš u tom ovetenju. A to je ovet u pogiba, obraćaj se. Zbog toga nemojmo se zbuniti, nemojmo se prevariti. Svijet poziva na takav ovet. Mi se otrijeznimo na vrijeme i budimo u crkvi Božoj i njenom silom i na krivima svetoga i moćnoga duha. Vinimo se u tijelu, braći i sest, je vrlo važno naglasiti, ne samo nekim astralnim projekcijama, nego u tijelu da se vinemo, jer je gospod naš se vaznio u tijelu i nas je pozvao satleవం da se vinimo a zbog toga treba tijelo pripremiti za svet. Ne možeš se bogestima, ne možeš se tegovima, ne možeš se olovom gljeha da vetić. Tijelo mora biti isključano, osvešćano, oprano da bi mogao da poveti i da usveti iznad svetih angela, i tako čisto da saveti pred prestom Boga našeg. Pred presto oca našeg, kome su u crtvi Božijoj, ovdje, pred prestovom njegovim, koji je takođe svet i ovaj presto, jer je krvlju njegovog sina osveštan. Dakle, sa ovog aerodroma, da ga tako nazovemo, da uzlijećemo kroz sve te tajne, to je taj Vazdušni ili duhovni koridor kojim letimo i slijećemo nošeni na Sina Božijeg jedinorodnog, nošeni duhom svetim, nošeni i donošeni u naručje oca naših braća i srste. Ocu našem, sinu njegovom jedinorodnom. A Bogu našem, Gospodisku Kristu i Duhu Svetome, neka je slava od svih nas i danas i sutra i u sve dane života našeg i daj Bože da ga slavimo i u velikoj i strašnoj i beskrajnoj i svetoj vječnosti. Amin Bože, daj. Amin